хоча Геліос – зірка значно блакитніша, ніж наше старе добре сонце. Уночі ми сповільнилися до шести вузлів, хоча місяць усе чітко освітлював. Мені не хотілося загубити смілився, напоровшись на скелю. На сході сонця ми вже пройшли 450 кілометрів. У все ще здавалося пласким. Та о півдні ми опинилися в карколомному лабіринті острівців та піщаних кіс. І я, замість блукати вузькими коридорами, спрямував корабель у відкрите море. Земля зникла з виду. Ми встановили чергування. Першим пішов я, потім мав чатувати Мішель, а третім наш капітан за походженням Горець, який, утім 15 років прослужив на флоті. Чотири дні по тому, незмінно тримаючи курс на південь, ми зауважили сушу, що тягнулися на південний захід. Цілком можливо, то міг бути острів. Ми були на тридцятьдругому градусі північної широти. Стояла спека, але цілком стерпна. Надвечір того ж дня вдалині ми помітили, як щось величезне і чорне полоскалося серед хвиль. Про всяк випадок я наказав зарядити зброю та вишикував моряків уздовж борту. Та щось зникло, не потурбувавши нас. Поговоривши по рації з Кобальт-Сіті, я дізнався, що, незважаючи на всі зусилля, зв'язатися з Новим Вашингтоном не вдалося. Ми знову втратили сушу з виду. Якось уранці, коли я вирішив віддати наказ повертатися на Схід, Вартовий крикнув про землю прямо по курсу. Я вирішив дослідити її. Обережно вимірюючи дно зондом, ми дісталися безлюдного пляжу за 200 метрів від нас. Мішель повідомив нашу позицію – 19 градусів 5 хвилин 44 секунди північної широти та 18 градусів 22 хвилини західної довготи відносно Кобальт-Сіті. Це явно була відрога великого острова, хоча спершу я хотів висадитися на неї та відмовився від цього задуму, і ми вирушили на південний схід. Наше послання літакові лишалося поки що без відповіді. За дві години вони самі нас викликали і заявили, що відбили напад гідр, але не зелених, а коричневих і велетенського розміру, від 12 до 16 метрів завдовжки. Без особливих пригод, хіба що хвилі були високі, але сміливець їх легко долав, ми дісталися континенту, на який упав літак. Континенту, що його, за словами авіаторів, від нашого відділяв широкий пролив. Щоб знайти його, нам довелося на осліп пливти на північ. Обійшовши величезний півострів, ми потягнулися вздовж берега. Спека стояла така, що не було чим дихати. Ми захищали голови крислатими капелюхами та постійно поливали металевий мостик водою. Іноді море вкривалося гарячою задушливою млою, нестерпнішою за сліпучі промені Геліосу. Нарешті одного вечора ми пристали до точки на узбережжі, яка, згідно з нашими обрахунками, була найближче розташована до місця падіння літака. Ми роззиралися без ентузіазму. Це були справжні мангрові зарості. Дерева росли просто з води. Пляжі складалися з гливкої твані. На них кищило невидиме життя. А ще усе це жахливо тхнуло. Я з тривогою обмірковував, як нам висадитися. У далині на задньому плані виднілося Валетенське гірське пасмо, висотою не менше 15 кілометрів. Ми й далі тягнулися вздовж берега в пошуках гостиннішої місцини. За кілька кілометрів знайшлося мутне гирло якоїсь річки, у яку, назважаючи на шалену течію, ми ввійшли. Дбайливо вимірюючи глибину, ми піднялися річкою на 90 кілометрів. Нас зупинило болото. Зарядивши всю наявну зброю, ми подвоїли варту. У твані роїлися гидкі, майже одноклітинні істоти. Сірі та ядучо-зелені дивні скупчення живої плазми, що рухалися до стоту амеби, дерлися на берег. Жахливий сморід наповнював повітря. Термометр показував 48 градусів у тіні. Уночі ж берег засяяв живими, різнокольоровими вогнями. З великими зусиллями ми знайшли на правому березі групу, на перший погляд, голих скель. Маневруючи завдяки двом потужним гвинтам, сміливець пристав. Товстими канатами ми прив'язали його до встромлених умул металевих рейок. Потім перекинули трапи з Модрин по якому вантажівка переїхала на берег. «Хто піде?» – запитав Мішель. «Ти і я, хто ще?» «Ти якраз не підеш. Тут потрібен хтось, здатний керувати сміливцем, тож ти лишаєшся». «Тоді лишайся ти. Ти наш єдиний геолог, а астрономів нам не бракує». «Тут командую я, і я наказую тобі залишитися. Підеш із другим рейдом. Зв'яжися з літаком. Яка до них відстань і в якому напрямку рухатися?» Приблизно 30 кілометрів на південний захід. Дізнавшись, що ми так близько, американці зраділи. У нас лишилося два літри питної води і вже немає таблеток для очищення тутешніх вод. Будемо у вас, гадаю, менш ніж за дві години, відказав я. Збирайтеся. Якщо маєте чим, розведіть багаття. Будемо орієнтуватися на дим. Я сів за кермо. Моряк Андре Етьєн вмостився у верстці, оснащеній двома ракетницями. Я схвильовано обійняв Мішеля, попрощався з рештою, і ми рушили. Фіолетова смерть. Не відводячи очей від компаса, я повів авто на південний захід. Два-три кілометри ми рухалися по кам'янистому ґрунту, а потім земля стала вогка. Гет'єнові довелося зійти і надягнути на шини ланцюги. Незважаючи на мою заборону, він спробував схопити щось подібне до амеби діаметром 40 сантиметрів і отримав опік ніби від кислоти. Довкола цих істот було до 100 біса багато. Деякі досягали метра завдовжки. Вони безжально билися, мов, в уповільненому кіні, і переможець своїми псевдоніжками втягував у себе переможеного і пожирав його. Просуватися ставало дедалі складніше. Вода буквально порскала з-під коліс. На щастя, рослин було мало. Вони відзначалися гнучкістю, тож легко лягали під вагою авта. Нас страшенно дратував сморід тухлих яєць, викликаний певно розкладенням рослин та живого желе. Нарешті, через дві години, ми помітили вдалині стовп диму. Земля почала підніматися, бридкі істоти зникли. Грунт потвердішав. Ми прискорилися і зняли з коліс ланцюги. Удалині я побачив силует літака з відбитими крилами. Завваживши нас, американці забули про обачність і кинулися назустріч. Усі, крім одного, вбраного в комбінезон пілота, мали однострої американського флоту. Я відчинив задні дверцята і й дав йому війти. Тепер у вантажівці нас було дев'ятеро. Стало тісно. Я дістав з-під сидіння пляшку і запропонував їм розбавлений водою коньяк. Звісно, не першої свіжості, але вони йому дуже зраділи. Найстарший з американців, певно він мав близько 35 років і командував ними, представив усіх. Почав він із білявого велетня, вищого від мене на цілу голову, капітан Еліот Сміт. Далі – кремезний брюнет, капітан Рональд Брустер. Худезний, мов жердина, Рудий Довгань виявився лейтенантом на ім'я Дональд Охара. 30-річний інженер Роберт Вілкінс мав каштанове волосся, очі горіхового кольору і високе чоло. Жилавий сержант Джон Перрі виявився канадцем. Нарешті командир вказав на чоловіка в комбінезоні. А це наш сюрприз для вас, Андре Бірабен, географ і ваш співвітчизник. Отакої. «На землі я не раз про вас чув», – зізнався я. «Мене звуть Артуром Джинсом». Я представив нашого механіка і додав. «Панове, треба забрати все, що можна з літака, і негайно рушати. Гідри з'являлися ще раз?» «Ні, можете подивитися на те, що від них лишилося, коли ми їх розстріляли з літака». «Ми під'їхали вантажівкою. Величезні тіла вже майже розклалися». «Ви вже мали справу з цими тварюками?» – запитав бірабен. «І не раз». Проте наші були зелені й дрібніші, що не заважало їм завдавати нам значної шкоди. Літак безпечне укриття. Авжеж. Тоді ми заберемо з собою чотирьох, троє залишаться тут із нашим матросом. Демонтуйте бортову зброю. Набої ще є повно. Заберемо з третім рейдом. Джинс указав сміта, Брустера, Бірабена і Вілкінза. Решта зачинилися в літаку. Сміта я посадив поруч із собою. Англійською я володів кепсько, тож нас рятувала німецька Сміт достатньо добре нею розмовляв, і ми зуміли поговорити Так я дізнався, що новий Вашингтон був уламком Сполучених Штатів Який потрапив просто в центр Телурійського океану Вижило лише 10 тисяч, а загинуло 45 тисяч Сформувався острів завдовжки 37 і завширшки 20 кілометрів на цьому клапті землі стояв авіаційний завод. Він трохи постраждав від удару, однак американці швидко його відновили. Були там поля, великі запаси харчів і набоїв, та, що дивно, чимало кораблів. Легкий французький крейсер «Сюркуф», американський ескадрений міноносець «Поуп», канадський торпедоносець та два торговельних судна, норвезька «Баржа» та аргентинський нафтовий танкер. На Сюркуфі служив мій друг із коледжу, і мені тяжко було довідатися, що він зник внаслідок катастрофи. Кораблі перебували у плаванні і тільки за деякий час дісталися до нового Вашингтону. Часом вимушені ставити імпровізовані вітрила, ладувати пробиту обшивку. Пошкодження були майже як бойові, однак у середині судна не постраждали. Для них катаклізм – Мав вигляд велетенського леза, що піднялося з глибин. Чому ви раніше не досліджували планету? Були нагальніші справи. Ми ховали загиблих, розчищали територію, відбудовували місто. У нас дуже мало пального, і ми використали майже все, аби підняти в повітря один із 17 літаків, які постраждали найменше. І він упав тут. Невже раніше ви не отримували послань від нас? Ніколи. І все ж цілий рік ми уважно слухали ефір. Дивина, як же ви вижили? У нас багато консервів. Проросла пшениця, ми ловили рибу, вижило кілька земних видів, вони розмножилися. Через брак молока ми втратили багато дітей. І з сумом додав Сміт. Я розповів йому про наше життя і наші звершення. Близько третьої години дня ми дісталися Сміливця. Висадивши врятованих, я, незважаючи на протести Мішеля, негайно рушив назад. Я не підозрював, що побачу жахіття, від якого кров захолоне в жилах. Коли літак нарешті з'явився в полі зору, неподалік праворуч я зауважив величезну яскраво-фіолетову желейну маску, що мчала з неймовірною швидкістю, певно 30-40 км на годину. Нагадуючи Амебу, вона досягала десяти метрів у діаметрі та метру у висоту. Здивувавшись, я зупинив автівку. Істота не звернула на нас уваги і продовжила мчати в бік літака. Тим часом двері в ньому відчинилися, і вийшов канадець. Він побачив, що вантажівка зупинилася, помахав рукою і рушив до нас. За ним були Етьєн, О'Хара і Джинс. Я глянув на монстра. Яскраве забарвлення дей поділося. Тіло стало непрозорим, кольору асфальту, подібним до вкритої лишаями скелі. Пері наближався до нас. Відчуваючи небезпеку, я натиснув на газ і просигналив. Механік усміхнувся, ще раз махнув рукою і прискорив ходу. Тоді я витиснув повну швидкість і помчав до нього. Але було надто пізно. Чудовисько миттю набуло знову фіолетового кольору і кинулося на пері. Бідолашний побачив його, зупинився і побіг назад до літака. І тоді сталося щось дивне. З гучним клацанням у бік канадця вилетіла блакитна іскра, від якої він упав. А потім його схопили псевдоніжки, і він зник назавжди. Страшенно перелякавшись, я різко зупинив авто. Істота розвернулася і кинулася просто на нас. Вистрибнувши з кабіни, я миттю видерся на вежу з ракетницями. Тремтячими руками навів ще зранку заряджені труби. Знову блеснула блакитна іскра. Вона влучила в радіатор. Я відчув, як авто здригнулося. Це був не електричний розряд, а щось подібне до жахливого холоду, від якого мене аж скрутило. Тоді я натиснув на спуск. Дві ракети влучили просто в центр монстра на відстані десяти метрів. Гахнуло два вибухи, що супроводжувалися з численних блакитних іскор. До неба злетіло шмаття жале. Тварина скулилася і нерухомо зависла. Я натиснув на газ і поволі наблизився. Ще живе жале. Легенько тремтіло і блякло мерехтіло. Не було і сліду бідолашного канадця. Через дверцята я кинув два фугаси. Від жару желейна маса затріщала, стала зменшуватися і заклякла. До мене підбігли ті, хто лишався в літаку. «What an elf крикнув Джинс і повторив французькою. «Яка жахлива тварюка!» «Боюся, ми вже не в змозі допомогти вашому механікові», – сказав я. «Принаймні поховаємо його». Та коли ми сокирою розрубали, затвердли, мов деревина жиле, ми знайшли лише золоту каблучку. Засмучені, ми навантажили автівку двома бортовими кулеметами, посадили до неї двох льотчиків. Ет'єн зайняв місце у вежі з ракетницями. Наступного дня ми зробили ще два рейди, перемістивши решту зброї, набої, електричні машини, словом, усе, що можна було врятувати. Останньому рейду яким керував Мішель, знову довелося битися з фіолетовою смертю. Вони знищили чотирьох гидотних тварюк. Щойно прибув останній рейд, вантажівка заїхала на борт, ми рушили, залпом рушниць привітавши надто цікаву гігантську гідру, яка гепнула шматтям на берег. Виконавши місію, я почувався впевненішим, тож переклав керування судном, на тих, хто справді знав, як із ним вправлятися. Я відкриваю незнані землі Керування технікою я залишив Джинсу й його офіцерам, а ми з Мішелем здійснювали загальне командування. Надіславши послання до Кобальт-Сіті, я, за порадою Вілкінза, спробував зв'язатися з Новим Вашингтоном, і на мій подив мені відповіли. Джинс ретельно відзвітувався та переказав нам подяку від свого уряду і запрошення на гостини. «Дуже шкода, але поки що прийняти запрошення не можу», – відказав я. «У нас недостатньо палива, щоб подолати 10 тисяч кілометрів до Нового Вашингтону. Спершу маємо дістатися Кобальт-Сіті». «Чому ви, французи, так назвали свою столицю?» – здивувався Охара. Бо зовні вона дуже нагадує одне з містечок вашого дикого заходу 1880-х років. Принаймні так здалося нам. Щойно вийшовши з річки, ми звернули на північний захід. Вітер був досить сильний, тож на лихо для багатьох шлунків смілився неабияк хитало. Ми розмовляли наполовину французькою, наполовину англійською. Коли бракувало якогось слова, Бірабен ставав перекладачем. Перший день минув без пригод. Уночі ми пригальмували, хоча море було спокійним. Залишивши на мостику сміта, я пішов спати. Прокинувся від того, що сміливець дуже хитнуло. Я прислухався, відчувши щось дивне. Потім збагнув. Двигуни мовчали. Поспіхом одягнувшись, я піднявся на палубу і гукнув чатового. «Що сталося?» Гадки не маю, усе саме собою, щойно зупинилося, капітане. А де американський командир? На кормі разом з інженером. Мішель просунув голову в ілюмінатор. Що відбувається? Чому ми зупинилися? Не знаю. Піднімайся, іду. Та щойно він це сказав. Як і боку носа почувся гучний плескіт води, і щось важке вдарило в корабель. Я почув звучне дамет, чорт забирай, здивований крик, а потім чітке. «Усі негайно всередину!» Сміт буквально схопив мене і кинув у коридор. Вілкін стрибнув усередину. Сміт висунув голову, переконався, що на містку нікого не було, і замкнув двері. У світлі ліхтаря я бачив їхні зблідлі, перелякані мармизи. Потім почув, як із клацанням замкнувся люк над постом. Ще один удар, і сміливець мало не ліг на правий борт. Я розпластався на підлозі і приклав до неї вухо. Святі отці, що це було? Велетенські кальмари, відповів Вілкінс. Я скам'янів від жаху. З дитинства, коли вперше читав двадцять тисяч лі під водою, я боявся цих тварюк. Я пробурмотів Камедмей, ходімо. Заледве пересуваючи ноги від страху, ми піднялися східцями накритий мостик. Я роззирнувся через великі ілюмінатори. Зовні на палубі нікого не було. Вона виблискувала в сяєві місяців. Попереду, за підставкою з ракетницями, у повітрі гойдалося щось подібне до товстого каната. У десяти метрах від лівого борту з моря чорнильного кольору на мить постала велика маса, а потім, у місячному сяєві, вгору злетіло щупальце. На око я прикинув метрів двадцять завдовжки. До нас приєднався Мішель, а за ним решта американців. Сміт пояснив, що сталося. Коли одночасно зупинилися обидва гвинти, він пішов до Вілкінза на корму і, перехилившись за борт, побачив у глибині два величезних ока, що тьмяно блищали. Тварина метнула щупальце, від якого вони ледве ухилилися. Тоді він і закричав. Ми спробували знову запустити двигуни. Вони запрацювали, гвинти знову закрутилися. Сміливець здригнувся і зрушив на кілька метрів. Але двигуни знову зупинилися. Посипалися нові удари. «Почекаємо дня», – порадив Вілкінс. Ця ніч здалася нам вічністю. На світанку ми змогли оцінити небезпеку. Нас оточили близько тридцяти чудовиськ. Кальмарами вони не були хоча могли видатися подібними до них на перший погляд. Тіло нагадувало загострену ракету завдовжки було від 10 до 12 метрів і 2-3 метри в діаметрі. З передньої частини тіла виходило 6 велетенських щупалець довжиною метрів 20 та завдовжки пів метра біля своєї основи. Щупальця мали блискучі гострі кігті, що закінчувалися чимось подібним до списів, Біля основи щупали яло шість великих очей. «Вони з гідрами явно родичі», – зауважив я. «Братику, зараз це мене цікавить найменше», – відгукнувся Мішель. «Якщо вони всі разом кинуться на сміливця…» «Який же я дурень! Треба було поставити ракетниці на вишки!» «Надто пізно. А й що, як просунути один із кілометрів із літака в ілюмінатор? А ще звільнити гвинти? І ми врятовані!» Я гукнув команді. «Тягніть сюди кулемети-набої і намагайтесь уникати мостику!» «Спробуємо!» – крикнув Мішель. Монстр, завзято викручуючи щупальцями, наближався до нас. Одним із них він схопився за палубну огорожу і відірвав її. «Цікаво, якщо одного з них застрелити, решта його з'їсть!» З машинного відділу в акустичну трубку пролунало. «Капітане, хвинти звільнені!» «Добре, тепер тримаймося!» Щойно не дам команду, витискайте швидкість на повну!» Троє моряків підняли кулемет через люк. Я прибрав скло з ілюмінатора і висунув у нього дуло. Коли вже збирався стріляти, Мішель поплескав мене по плечу. «Не квапся! Хай краще це зробить хтось із американців. Вони звичні до своєї зброї!» Я передав кулемет Смітові, справжньому живому танку. Він уважно прицілився в кальмара, який гойдався між хвиль, і вистрелив. Поцілена тварина високо підстрибнула, упала і зникла під водою. А коли сміт збирався вколошкати другого, хвилі раптом злетіли, мов, під час бурі. Десяток щупалець метнулися до мостику, зірвавши огорожу, перекинувши маленький кран, погнувши металеві листи, що прикривали кулемет на носі. Скло розлетілося на друзки, і щупальце продерлося в ют, вирвавши раму ілюмінатора. Воно шалено крутилося. Ударом Мішеля кинуло на стінку. Ми з Вілкінцем заклякли від страху. Джинс лежав непритомний. Першим відреагував Сміт. Зірвавши зі стінки сокиру, він одним вправним махом м'ясника відрубав щупальце. Крізь відчинені двері я кинувся до радіоприймача, щоб дати сигнал «СОС», поки всі щогли були на місці. Сміливець дуже затримтів. Я почув, як один із матросів крикнув «Тонемо!». В ілюмінатор я бачив цілий ліс збуджених щупалець. Та раптом нам на порятунок прийшов «Деус Екс Машіна». Бог з табакерки. Приблизно за дві сотні метрів від нас виринула гігантська пласка голова завдовжки метрів десять. У великій пащі блищали гострі білі ікла. Новий персонаж кинувся до найближчого кальмара і буквально розрізав його навпіл. І тоді між ним двома його товаришами, які приплили на допомогу, і кальмарами спалахнув двобій. І мені важко сказати, скільки він тривав. Годину чи кілька хвилин. Море стихло. Лише шматки щупались, гойдалися на хвилях. Нам знадобилося довгих десять хвилин, аби усвідомити – ми врятовані. Тож ми на повній швидкості помчали на північ. Увечері по правому борту з'явився архіпелаг скелястих острівців, які на тлі заходу сонця бувваніли, наче давні руїни. Ми обережно наблизилися, та коли до архіпелагу лишалося кілька кабельтових, ми зауважили підозріли комашіння між двома подібними доїкл без скидами. Вже за хвилину, упізнавши кальмарів, ми навели на них зброю і витиснули всю можливу швидкість. Невдовзі вони залишилися далеко позаду. Ніч була дуже ясна, просувалися ми швидко пропливали повз самотнього заснулого кальмара, якого розстріляли ракетами. А вранці побачили острів. На ют піднявся Охара. Він приніс карту, яку склав за інфрачервоними знімками, зробленими з літака. Острів, який був перед нами, ми визначили як видовжену смугу землі, простягнуту зі сходу на захід і розташовано між екваторіальним континентом, звідки ми йшли, та нашим північним. Зроблений з великої висоти знімок не давав нам жодних деталей, проте ми вирізняли гірське пасмо посередині і густі ліси. На північному сході за широким проливом виднівся краєчок іншої суші. Я вирішив дослідити східний край першого острова, західний край другого та великий півострів на півдні північного континенту. Ми пливли вздовж південного берега першого острова то було прямовисне похмуре узгір'я. Утім, розташовані далі гори не здавалися нам дуже високими. Наприкінці дня, досягнувши східного краю острова, ми заякорилися в невеличкій бухті. На багряному сході ми побачили пласке одноманітне узбережжя з бідною рослинністю. Коли зійшов Геліос, перед очима постала савана, що скочувалася просто в море вузьким білим пляжем. Ми підійшли ближче і зробили приємне відкриття пляж завершувався стромою. Тож усього за кілька метрів від білого піску глибина досягала десяти сажнів. Тож ми без зайвих зусиль поклали понтонний міст і вивели автівку на пляж. Ми замінили ракетниці на ній одним з кулеметів з літака, тоді свої місця зайняли Мішель, Джинс і Вілкінс. Не без тривоги я дивився як вони зникали з виду. Слід та чітко проліг серед зім'ятих трав, тож відшукати їх, у разі чого, було нескладно. Під захистом зброї на борту Сміливця я зійшов на берег і уважно дослідив окіл. Серед трав мені вдалося зібрати кілька різних видів талурійських комах. Сліди вказували на присутність крупнішої фауни. За дві години ми почули гурки двигуна, Автівка повернулася. З неї зістрибнув Мішель. «Де інші?» «Залишилися там». «Де там?» «Поїхали, сам побачиш. Ми дещо знайшли». «Знайшли що?» «Побачиш». Заінтригований я передав командування Сміту і піднявся до вантажівки. Савана хвилювалася травами, де-неде помереженими невеличкими гаями. Біля них паслися стада істот, дуже схожих на голіафів, але без рогів. Десь за годину я побачив столоподібну скелю за вишки кілька метрів. На ній стояв джинс. Мішель зупинив авто біля підніжжя столу. Ми вийшли з вантажівки і зайшли в тінь під скелею з іншого боку. «Що скажеш про це?» – запитав Мішель. На скелі я побачив вирізьблені знаки, що, як не дивно, дуже скидалися на санскрит. Спершу я вирішив, що це був поганенький жарт. Але давній наліт на камінні переконав мене в автентичності знаків. Їх було триста-чотириста. «Це ще не все. Ходімо далі». «Чекай, візьму зброю». Я схопив автомат, і ми рушили. За двісті метрів Грунт спускався в мертву суху долину, де лежала купа металевих уламків та покручених лонжеронів. Незважаючи на пошкодження, вгадувався фюзеляж. Серед цих решток ходив Вілкінс. Це що? Літак? Можливо, але точно не земний. Я підійшов, зайшов у розбитий фюзеляж. Здавалося, що метал виростав із дрібного піску. Метал був жовтуватий, розпізнати його я не зміг, але Вілкінс запевнив, що це був сплав алюмінію. Залишивши мене роздивлятися метал, інженер пішов до розваленої кабіни. Ми почули здивований крик. Потім він нас покликав. Кабіна була менш пошкоджена, ніж решта, і зберігала сигароподібну форму. Ми відчинили дверцята, що не мали замка. У конічній кабіні панувала півтемрява, Тож спершу я майже нічого не бачив, крім розпливчатих силуетів друзів. Потім, звикнувши до темряви, я розрізнив щось на кшталт приладної дошки зі знаками, схожими на знайдені на скелі, вузькими металевими сидіннями, порваними мідяними дротами, та муміфікованою рукою, що стискала білий металевий важіль. Велика, чорна, м'язиста, незважаючи на час, вона мала лише чотири пальці з кігтями, які, очевидно, могли ховатися всередину. Біля зап'ястка рука була відірвана. Інстинктивно ми віддали честь. Хто зна, відколи ця рука, зімкнувши пальці на своєму останньому шансі, сохла тут на загубленому серед океану острові. Ким була істота, яка керувала цією машиною? Звідки вона прилетіла? З іншої планети системи Геліосу? Чи з іншої зірки, що її, як і нашу Землю, понівечив катаклізм? На всі ці запитання ми отримали дуже неповну відповідь значно пізніше. До вечора ми рилися в уламках літального апарату. Знайшли мало що. Кілька металевих предметів, порожні банки, рештки інструментів, книгу з алюмінієвими сторінками і, на жаль, без ілюстрацій, та дуже схожий на земний молоток. У задній частині, де мали б розташовуватися двигуни, ми побачили безформні заіржавілі куби, а в одній із товстих свинцевих труб знайшли уламок білого металу, який після аналізу в Новому Вашингтоні виявився ураном. Усе ретельно сфотографувавши, ми пішли геть. Не дивно, що знахідок було небагато. Певно пасажири, які вижили, про це свідчив напис на скелі, забрали все, що мало хоч якусь цінність. Обшукувати острів часу в нас не було. Назвавши його «таємничим», ми вирушили до наступного, на північному сході. Висадитися було непросто, тож скористатися автівкою ми не могли. Невелика частина острова, яку ми дослідили, була дуже суха і населена винятково гадюками. Крім небагатьох комах, інших ознак життя ми не знайшли. І все ж нам трапилося кілька обсидіанових знарядь свій. Значно вдалішою і активнішою була висадка на південному краю північного континенту. Ми пристали до берега в бухті, оточеній безкидами фантастичних форм. Вивантажити авто було складно, тож сонце було дуже високо, коли ми з Мішелем і Смітом вирушили на розсліди. Не без труднощів ми видерлися на плато, що тягнулося, скільки сягало око на схід і північ. На півдні виднілися високі гори. Ми рушили до них через савану з гайками. Тварин було дуже багато. Голіафи, слони, менші види, великі стада. Ми розбудили пару тигрозаврів, які на нас не звернули уваги. На щастя, адже маленька вантажівка не вистояла б під їхнім натиском. О третій, пообідавши, ми побачили вдалині натовп. Темна маса наблизилася, і ми опинилися перед свій червоної раси, до якої належав і Взлик. Я згадав, що він не раз казав, плем'я його прийшло з півдня, не так давно відділилося від материнського. Утім, причин цього розлучення я не знав. Ця зустріч нас роздратувала, адже сві закрили нам доступ до гір, а зважаючи на їхню войовничу вдачу, якби ми прямували далі, бійки було б не уникнути. Утім, можливо, вони нас не помітили, бо звернули ліворуч і зникли на обрії. Ми влаштували військову нараду. Я вимагав негайного повернення, адже ми і так у незнаному краю Віддалилися від Сміливця. Та Сміт і Мішель хотіли їхати далі і повертатися лише завтра. Тож ми рушили в бік гір і о четвертій побачили високу скелю. За вишки близько тридцяти метрів вона здавалася сплетеною з мережева. Та коли ми під'їхали ближче, виявилося, що на ній містилася справжня фортеця. Вежі, зведені на відстані тридцяти кроків, Заввишки близько десяти метрів. Під скелею не росло ані дерева, ні куща. Поміж веж вистрибували сві, вони явно були дуже збуджені. У бінокль ми бачили, як вони вказували на нас. Я загальмував, не знаючи, як учинити. Зненацька з однієї веж просто перед нами, з відстані чотирьохсот метрів, вилетіло щось довге і чорне. Ця річ перетнула небо і впала на нас. Зі свистом велетенського дротяка, яка важила, певно, тридцять кілограмів, встромилася в землю за кілька кроків від нас. Я натиснув на гальма, а потім, узявши себе в руки, звернув і прискорився. «Зигзагуй!» – крикнув Мішель. Я розвернувся і побачив десяток списів у небі. Усі вони, вібруючи, встромилися в землю довкола нас. Мені довелося різко крутнути кермо, щоб уникнути одного з них. Застракотів кулемет, Сміт узявся до справи. Він був чемпіоном зі стрільби в Америці. Пізніше Мішель розповів, що Сміт знищив шість веж. Я всього цього не бачив. Вчепившись у кермо, тиснучи на педалі, зважаючи на нерівний ґрунт, зіщулившись, що миті я боявся, що важкий спис втрапить у мою спину. І це майже сталося. Коли ми дісталися найближчих дерев, за мною пролунав важкий удар, і звук подертого металу. Я знову різко звернув. Коли через певний час я передав кермо Мішелю, то побачив, що величезний спис прохромив дах, пройшовши поміж ніг сміта і завершивши свій лед у коробці з солониною, пришпиливши її до підлоги. Древко висіло над дахом на добрих два метри. Ми, не зупиняючись, спиляли його, і я уважно вивчив наконечник – він був трикутний, зазубрений і сталевий. Уночі ми зробили зупинку і за вечерею обговорили пригоду. Дивно мовив я, але цим свій відома обробка металу, ба більше вони виготовляють добру сталь. Без сумніву йдеться про народ, від якого походить взлікове плем'я, отже минуло лише кілька поколінь, тож нещодавно вони перебували на стадії кам'яного віку. «Звісно, сві дуже розумні. Однак, зізнаюся, такий швидкий розвиток мене дивує». Мішель замислився. «А може це пов'язано з нашою знахідкою на острові?» «Можливо. У них є катапульти, з яких можна стріляти на півкілометра». «Хай там як!» – англійською зауважив Сміт. «А я знищив мінімум шість їхніх веш». «Так. А тепер ушиваємося звідси. Тут небезпечно». І ми мчали всю ніч. А вже ж в моєму житті траплялися на спокійні ночі. Але такої, як ця, не бувало. Зійшло три місяці. І здавалося, ніби вся фауна цієї планети зібралася, щоб подивитися на нас. Нам довелося прокладати шлях через стаду слонів, яких зацікавило світло фар. Потім виклик нашій зброї кинув тигрозавр, що вийшов на полювання – з цього двобою ми вийшли без пошкоджень, хіба трохи перелякалися. Тричі голіафи примушували нас звернути зі шляху, і двічі наші шини здувалися від укусів гадюк. І все ж до сходу сонця ми побачили випущені сміливцем ракети, а на світанні вже були на борту. Загроза Через кілька днів ми були в гірлі Дордоні. Подорож минула без пригод, хіба що поломка двигунів примусила нас один день йти під вітрилом. Попередивши по рації Кобальт-Сіті, ми не здивувалися, що при злитті з Іслою на нас чекав човен із Мартіною Луї та Взліком. Вони піднялися на борт, а човен ми тягнули за собою до Порт-Леону. Минуло більше місяця з дня нашого від'їзду. Зайве казати, як я радів, побачивши Мартіну. Не раз під час мандрів я гадав, що вже не повернуся ніколи. Луї простягнув мені текст останньої радіограми з нового Вашингтону. Я прочитав його, здивувався і передав американцям. Бірабен переклав. Коротко кажучи, йшлося про небезпеку. Новий Вашингтон поволі занурювався в океан. І якщо швидкість не зміниться, максимум за півроку він мав повністю зникнути серед хвиль. Тож губернатор надіслав нам сигнал СОС. Рада спішно зібралась у присутності американців. Джинс узяв слово французькою. У новому Вашингтоні стоять французький крейсер, два торпедоносці, одна баржа й один невеликий танкер. Маємо також 16 літаків у робочому стані, п'ять із них із гвинтами. А ще три гелікоптери. Однак ні бензину, ні мазуту не маємо. Можете нам продати і переправити? Ніхто нічого продавати не буде, мовив мій дядечко. Наш елементарний обов'язок – прийти вам на допомогу. Але питання у транспортуванні. У нас є лише сміливець, а він маленький. Але в нас досі зберігається корпус завойовника, зауважив я. А головне – баржі, які легко перетворити на танкери. «Що думаєте?» – запитав я в інженерів. Естранж замислився. щоб спорудити резерви, знадобиться від 10 до 12 днів. Мінімум стільки ж, щоб їх обезпечити. Тобто, загалом, місяць. Два резервуари 10 на 3 на 2 метри, разом 120 тисяч літрів. Половина бензину, половина мазуту». «Краще менше бензину і більше мазуту». «Так теж можна. Скільки точно у нас у запасі?» «Шість мільйонів літрів, – сказав я. Оскільки місця для збереження вже немає, я призупинив виробок». «Яка відстань від Нового Вашингтону до Порт-Леона?» «Приблизно 4,5 з половиною тисячі кілометрів». «Так, – зауважив я. Але це відкритим морем». «Якщо ми надамо вам сміливця і кілька наших людей, гадаєте, місія вам удасться?» – запитав дядечко у джинса. «Я несу за це особисту відповідальність. Ваш кораблик...» «Просто чудовий!» «Тоді домовилися! Ризикнемо!» За місяць сміливець рушив, тягнучи за собою баржу, навантажену 145 тисячами літрів пального. Як пізніше розповідав Мішель, подорож минула без жодних пригод. Дорогою не трапилися ні кальмари, ні інші чудовиська. Новий Вашингтон виявився низиною з двома пагорбами усіяними будинками. Зустріли їх залпами гармати з військових кораблів. Місто, що тягнулося вздовж збережжя, прикрашали прапори. На крейсері зіграли американський гімн, після нього Марсельєзу. І офіцери з подивом спостерігали за тим, як маленький сміливець заходив у порт. Мазут одразу пішов до трюму аргентинського танкера, який миттю запрацював. А бензин вантажівкою повезли до аеродрому. Мішеля прийняв президент Нового Вашингтону Лінкольн Дональдсон, а на борту «Сюркуфа» офіцери та екіпаж зраділи, почувши, що невдовзі з'єднаються з часточкою рідної Франції. Мешканці Нового Вашингтону цілодобово гарували, прибираючи з кораблів непотрібне обладнання та завантажуючи все, що можна було врятувати. Потім повернувся Порфіріо Діас, і в дорогу вирушили норвезька баржа, сюркув та два міноносці, повінця навантажені добром і людьми. По рації Мішель попередив про те, що вони вирушили. А я розповів, що ми домовилися зі Взліком, він після смерті свого тестя очолив Союз свій, відступити американцям територію, що насправді належала Чорним Сві, але на яку плем'я Взліка мало право а ще частину справді приналежної їм землі – від Дронни до незнаних гір. Для нас я виторгував коридор уздовж Дордоні до її гирла. Там ми хотіли побудувати новий порт – західний. Ми не сиділи без діла. Біля гір серед прерій Сві одразу за Дронною постали нові будинки. Вони розташовувалися навпроти нашого нового сторожового посту «Хром». Тоді прибув перший конвой. Якось уранці їх помітив Чатовий, який чекав біля гірладронни. Сюркув і Баржа були надто великі і не могли ввійти в річку, тож зупинилися там. Міноносці ж піднялися Іслою. Потім невеличкими катерами емігранти переправлялися до своєї нової домівки. Ми вирішили, що поки що американці задовольняться територією СВІ, Почекавши із завоюванням, а вже ж ми мусили піти на це, землі з Сильвіпів. Незабаром перед сьомим і восьмим конвоями літаком повернувся Мішель Острів майже повністю пішов під воду Але Нова Америка вже мала місто і сім селищ Зібрали перший урожай Місто, жартома американці називали його Нью-Нью-Вашингтоном, налічувало п'ять тисяч мешканців Наше населення збільшилося на 600 чоловіків із крейсера «Сюркув». 60 аргентинців забажали жити в латинському краю, а близько 50 французьких канадців, яких спершу обурив наш колективізм, хоч він і обмежувався промисловим виробництвом, невдовзі збагнули, що ніхто не заважає ходити на службу, якщо вже так треба. Норвежців було дві сотні. Під час катаклізму вони підібрали пасажирів з пакетботу зі своєї країни. Вони попросили дозволу розміститися на Анклаві на нашій території, біля Гирла Дордоні. Там вони побудували рибальський порт, та насправді сегрегація була лише відносною. Відбувалося чимало міжетнічних шлюбів. На щастя, серед американців жінки переважали. Тож багато хто з екіпажу Сюркуфа одружився на колишніх мешканках Олд-Нью-Вашингтону. Через рік після цієї пригоди Народився мій перший син Бернар, а Мішель узяв шлюпи з милою 18-річною норвежкою Інге Унсет, донькою капітана Баржі. Ми допомагали американцям облаштовувати їхні заводи, натомість вони поділилися з нами обладнанням і подарували чотири літаки. Разом із американськими колегами на їхній території, проти належній племені Сльвіпів, ми знайшли чималі поклади нафти». Через п'ять років були засновані Сполучені Штати Телусу. Водночас розпочалося освоєння земель Сльвіпів, і ми мало не втрапили у війну з американцями. Війну розв'язали Сльвіпи. Якось увечері сотня їхніх воїнів налетіла на невеличку вартівню американців, винищивши десять роздюжених чатових. Двом удалося врятуватися на автівці. Щойно про це стало відомо, у небо злетіли два літаки в пошуках убивць. Знайти їх, ясна річ, було неможливо, адже ліси сягали, скільки бачить око, а рівнини були безлюдні. Легко озброєна колонна, що прагнула помсти, зазнала значних втрат, але не отримала бажаних результатів. Тож американці звернулися до нас, адже ми мали більше досвіду і товаришували зі свій. Найдивніше звійн, які можна уявити. Ми з американцями на вантажівках, кількома літаками над нашими головами та гелікоптером, що освітлював місцевість в оточенні створінь із іншого світу, озброєних луками та стрілами. Кампанія була непроста. Не все нам удавалося. Швидко збагнувши, що на відкритому просторі успіху не матимуть, сльвіпи кинулись порушувати кордони, отруювати криниці та джерела, Здійснювати набіги на Нову Америку, на землі сві і навіть долаючи гори на Нову Францію. Даремно міноносці вишукували та обстрілювали прибережні містечка. Даремно літаки знищували міста. Коли ми заглибились у ворожу територію більше, ніж згодом сягнув кордон Нової Америки, Сльвіпи вирішили дати останній бій. На світанку Орда з більш ніж півсотні тисяч сльвіпів галопом із усіх боків налетіла на наш табір. Джинс, який командував експедицією, миттєво закликав літаки, які злетіли з литовищ у Кобальт-Сіті та Нью-Вашингтоні. Зі швидкістю тисячі кілометрів на годину вони миттю опинилися поряд. Та чи встигли б протриматися ми, ситуація стала критичною. Нас було п'ять тисяч американців і триста французів, звісно, добре озброєних. Ще було п'ять тисяч сві. Та проти нас виступили п'ятдесят тисяч ворожого війська з луками, здатними стріляти на відстань 400 метрів. Вантажівками скористатися ми не могли. Ворог оточив нас колом у тридцять рядів, тож ми розставили свої п'ятдесят автівок колом виставивши наперед найпершу й найбільшу броньовану машину і, націливши кулемети, залягли. Коли між нами лишалося 600 метрів, ми відкрили вогонь. Це була помилка. Ми стільки чекали, що хвиля, яка насувалася на нас, стала нездоланною. Марно автомати цілили сльвіпів серед стиглих нив, марно сві сипали стрілами. Дуже швидко ми втратили 10 осіб, понад 80 були поранені, а серед «Сві» була сотня загиблих і вдвічі більше поранених. Сміливість «Сльвіпів» вражала і не менше приголомшувала їхня стійкість. Я бачив одного. Вражений 20 міліметровою кулею у плече, він біг, поки не помер, за два кроки від одного з американців. З третьою атакою з'явилися літаки. Та втрутитися вони не могли, настільки ми змішалися. У цей час Мішель отримав стрілу в праву руку, а я — в ліву ногу. То були легкі поранення. Щойно ми відтиснули ворога, у бій вступили літаки. Запрацювали кулемети, ракетниці й бомби. Ворог побіг. Сльвіпи розсипались голою долиною, вантажівки їх переслідували. А взлік на чолі сві хапав і вбивав усіх. Деякі чинили вперту оборону, тож надвечір ми знайшли одну з вантажівок, повну сіяних стрілами трупів. Скориставшись ніччю, всі, хто вижив, утекли. Тоді нам довелося відбиватися від тигрозаврів, яких привабили пахощі різанини, які забрали життя ще шістьох наших людей. Загальні втрати були такі: загиблими 22 американці, 12 французів, 227 Сві а пораненими – 145 американців, 87 французів та 960 свій. С Львіпиш залишили на полі бою понад 20 тисяч тіл. Після цього побоїща американці звели на межі своєї території низку фортів. Оборону полегшувала географія, кордон тягнувся вздовж пасма гострих скель, що починалася просто біля моря, і йшла вглиб на 700 кілометрів аж до гір. Два наступні роки минули в спокійній праці. З Сумом ми спостерігали за тим, як американці замикалися дедалі більше. За винятком окремих випадків, дружні посиденьки членів екіпажу, ми не бували одне в одного, лише обмінювалися сировиною та продукцією. Американці мали власні копальні, не такі багаті, як наші, та все ж достатні для задоволення всіх потреб. Мало хто з нас володів англійською, а там мало хто знав французьку. Звичаї в нас були різні. Американцям не подобався наш колективізм, а раду вони таврували диктатурою. Також вони вперто тримались упереджених поглядів на місцевих, поглядів, які ми не поділяли, адже 200 дітей сві відвідували наші школи. Натомість стосунки з норвежцями були чудові ми надали їм усе необхідне для побудови траулерів, а вони постачали нас морепродуктами. Вижило кілька земних видів риб, вони розмножилися в неймовірній кількості, та й риба була дуже смачна. Героїчний період минув тож, у відповідь на критику американців, ми переглянули свій устрій після тривалих дискусій. Цілком у французькому дусі вирішили, що Нова Франція складатиметься з штату Кобальт із населенням 5 тисяч осіб, зі столицею Кобальт-Сіті – 800 осіб та містом Порт-Леон – 324 особи, території Західного порту з одноіменною столицею, де мешкало 600 осіб, території нафтової шахти, де залишалося всього півсотні осіб. Території Больє-Лемін на Дивоозері з містами Больє – 400 осіб та Північний порт – 60 осіб. Таким чином, населення Нової Франції налічувало близько 6 тисяч осіб. Порт Леон, Західний і Больє мали власні муніципальні ради. Уряд складався з обраного загальним голосуванням парламенту з 50 членів законодавчого органу, який голосував за будь-які рішення та призначав міністрів, і непорушної ради з семи членів, якими на початку були мій дядечко, Мішель, Естранш, Бевен, Луї, Кюре і я. Непорушна рада мала право вето на шість місяців і також могла приймати закони. У разі надзвичайного стану, більшістю у дві третини, вона ухвалювала рішення самостійно та перебирала на себе всю повноту влади на півроку. Утворилися три політичні партії – колективістська, яку очолив Луї, яка посідала 20 місць у парламенті, консервативна селянська, яка теж отримала 20 місць, нарешті ліберальна, на чолі за странжем, якій лишилися 10 місць, але від якої була призначена більшість міністрів за старою доброю французькою звичкою – панувати має меншість. Зміна способу урядування аж ніяк не вплинула на наш спосіб життя. Якщо заводи, фабрики, копальні та флот були спільною власністю, то земля в усі часи належала селянам, які її обробляли. Ми розвивали мережу доріг і залізницю. Так само чинили й американці. Парових машин у них було більше – але нам удалося побудувати потужні електродвигуни. Найдовша залізнична колія пролягла від Кобальт-Сіті через порт Леон до західного порту. Стосунки з американцями ставали дедалі прохолоднішими. Першою суперечкою стала власність на канадський «Есмінець», команду якого складали переважно франкомовні канадці. Вони вирішили жити з нами і, що логічно, забрати есмінець. Та це призвело до багатьох непорозумінь. Врешті-решт зброю з корабля ми залишили американцям, а саме судно перетворили на швидкісну баржу. Вдруге, ми посварилися через нашу відмову спільно розробляти неглибоке родовище на території Сві, неподалік від тьми. Нафта в американців була своя, хоч і залягала досить глибоко, до того ж ми знали, з якою підозрою сві ставилися до діяльності американців на своїй землі. І все ж 5 липня 9-го Телурійського року майже спалахнув збройний конфлікт. Того дня дюжина сві вирішили, і наша угода давала їм на це повне право перетнути гострий край східної частини Нової Америки. Вони прямували до нашого посту «Больє Лемон», щоб обміняти туші вбитих тварин на сталеві наконечники для стріл. Тож вони увійшли на територію американців. І ми чітко бачили з нашого посту по інший бік дрони, як троє, озброєні автоматами, зупинили їх, стали брутально допитувати і наказали йти в обхід. Це було абсурдно, адже події відбувалися всього за 100 метрів від «Больє», і за 15 кілометрів від кордону в протилежному напрямку. Авіц, ватажок свій, баздоганною французькою, вказав їм на це. Розлютившись, американці випустили три черги, убили двох Сві і поранили ще двох, серед яких був Авіц. Його вони полонили. Інші під градом куль перетнули дронну. Про все вони доповіли П'єру Лефрану, начальнику нашого посту, який, аби краще зрозуміти події, разом із ними вийшов на берег. Це було погане рішення, адже чергою з іншого берега вбило ще одного сві і поранило Лефрана. Його розлючені підлеглі відповіли залпом із ракетниць, спаливши ферму на американському березі. Волею випадку я проходив повз, перемовляючись із Мішелем. Посадивши Лефрана і поранених сві до вантажівки, я помчав у бік Кобальт-Сіті. Щойно ми прибули, я кинувся до Ради, яка негайно, скликавши парламент, проголосувала за військовий стан. Лефран, лежачи на ношах, розповів про все, а його звіт доповнили сві. Ми ще вагалися з рішенням. Аж раптом отримали радіограму з Понт Освій -ос на Везері. Наш пост чув барабани війни, з території сві піднімалися стовпи диму. Хто знає як, але взлік уже був у курсі подій і збирав військо. Ми не мали сумнівів. За таких умов Федерація племен виступить на його боці. Добре знаючи мстивість і безжальність наших союзників, я одразу подумав про ізольовані американські ферми, розкидані вздовж кордону. І про те, що могло статися за кілька годин. Гелікоптером я доставив взлікові послання, Благаючи зачекати хоча б один день, і в оточенні всієї ради негайно вирушив до рації, щоби зв'язатися з новим Вашингтоном. Події прискорювалися. Коли ми прибули до радіорубки, мені передали радіограму. Американський смінець обстрілював західний порт. Сміливець і Сюркуф відповідали. Приготувавшись до будь-якої прикрої несподіванки, ми оголосили загальну мобілізацію. Літаки мали бути готові до злету, зброя зарядженою, а трюми повними. По рації, ми вмовляли американський уряд зупинити ворожі дії та дочекатися послів. Вони погодилися. Тоді ми дізналися.